Du lytter til Radio 24-7. Det er Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nidim og Marie-Louise Toksvig. Det er dejligt at have dig tilbage, Nidim. Det er dejligt at være tilbage. Hvordan var det at være på Bornholm til Folkemødet? Det var ligesom at være til Roskilde Festival. plads plej, til Roskilde Festival? <laughs> Nej, men jeg har hørt det lige så vildt. Nå, okay, Hvordan? Jamen, masser af druk, masser af musik og masser af kendte ansigter. Og hvad så, Hvad skulle du debattere? Hvad skulle du bare føre dig frem og være smart med de kendte? Eller hvad skulle du? Nej, jeg var inde i et debatpanel for øhm, råd og snakket om sikkerhed på gader. Øh, og det var jeg sammen med faktisk en af vores gæster, der plejer at komme her, politiinspekteren for øh, Hilderød eller Helsingør. I Nordsjælland? Nordsjælland, ja. ja, ja. ja. Nå, men jeg vil hellere høre om det der med festerne og stofferne og sådan noget. Stofferne? Men nu der er så, jo, okay, nej, men, det, men det siger jeg, fordi det har du sådan set allerede sagt. Det er det, jeg sidder og fisker efter. Ja. Faktisk, når du siger, ligesom Roskilde Festival, så var det du slyngede ud, da du kom hjem. Det var, at der, der er lige så mange stoffer på Folkemødet, som der er på, på Roskilde Festival. Ja, det der chokerede mig dernede, det var, at der var så mange politibetjente og PT-agenter og civilbetjente over det hele. Og alligevel, så gik folk, når du gik igennem den der folkemængde... Så kunne du lugte hash, og du kunne se på, at folk havde sådan en joint i hånden og sådan noget, og politiet mig fuldstændig glad. og der var folk, der var helt væk på, ikke kun Coke, men uh, Crystal, og jeg ved ikke hvad, nogle af de der mennesker, du mødte, de var sådan helt den, den var gået på i ja. Ej, det var den ikke, men, det, men det bevig... altså, jeg kunne ikke lade være så til på... Men jeg går ud fra, at du, at, at du har et ret godt blik for, hvornår folk er påvirket og er hvad, øh, Fuldstændig, fuldstændig, og jeg, jeg, jeg kunne se med det samme, at det her det blev en god fest. <laughs> dan, dan, Jacob, kan, det har du vel også fra din side på politiet. Kan, det, kan du se på folk, at de er påvirket og er hvad? Ja, det kan man godt. M vil jeg øh. kunne se det? Altså, jeg har simpelthen ikke nogen sønner. Nu har jeg jo heller ikke været på Folkemiddel, men jeg har simpelthen ikke nogen erfaring med mennesker på kokain, eller... Hvad var det andet, du sagde? Altså, hvis de påvirker nok, så, så kan du jo nok se det. Altså, spørgsmålet om, men du kan men der, se... Der, ja, men er der er stor forskel på kokain, og så amfetamin og alt det der andet, de to. Der, nogle mennesker, de er jo sådan helt... Øh, de, du kan bare se, at de bare kigger ud i luften, og er helt tomme i blikket, og du er ikke tvivl om, at den person er på crystal, eller noget den er mærkeligt. Hvad er det, crystal? <h> <h> det er sådan noget lidt... Jeg tror, det ligger op af heroin Det er sådan noget, hvor de bare sidder i deres egen lille fantasiverden og klov ud i luften. Men, men overrasker det der, når du er sådan et... Altså det er jo trods alt mediefolk ja, og kommunikation meget. og politikere og alt sådan noget. Ja, det overrasker mig, at man tør øh, det der, fordi der er så meget politisk. Altså de var over det hele. Du, du har været, der var ikke et sted, hvor du ikke så en politibetjent. Øh, men, men jeg, jeg var overrasket over, at der var så mange i medieverdenen. Jeg ved jo ikke, om nogen af dem var politikere. Jeg havde regnet med, nogle, de, det var journalisterne, der gjorde det her, ikke? Fordi jeg kan ikke forestille mig at en, der gerne vil i politik over med en joint -hørn. Jo, måske enhedslæst. <laughs> men du, øh, du har jo tidligere sagt til mig, øh, kan jeg huske, øh, nu skal jeg ikke sige, hvad det var for en fest, men til en anden fest i, øh, i, i mediebranchen, hvor du øh, sagde det her med, at hvis du stadig var kriminell og solgte stoffer, så vil, øh, så vil det der sted være det perfekte sted for dig at, at sælge narko. Jamen, altså, jeg skal jo indrømme, uh, at altså, det, det, det føles nogle gange som om, uh, man er sådan en gammel argumenter for abstinenser, fordi jeg ser jo alle de her penge, jeg ser alle de her rige mennesker og high -class mennesker, der bare er uh, villige til at smide kassen efter bare at få noget koke, Og jeg kan ikke lade være siddet og tænke på, uh, hvorfor fanden jeg ikke de her mennesker dengang? Men jeg er selvfølgelig glad for, at jeg er ude af det liv nu, men... Ja, for jeg, for, man, man jeg forstår jo må... udmærket ja. godt, at underverden laver så mange penge, fordi vi, vi sidder jo som journalister og sponsorerer de her mennesker på en eller anden måde. Jeg vil godt være fri for at være med i det her vi, ja. siger jeg bare. Du, du er med. Du er med. Gå da ikke, når det handler om at købe stoffer. Gider du lige? Så må vi gå men, ind, men ind i er det? Men er det... Altså, er det en bedre, vil det være en bedre forretning for... Hvis nu vi siger, gamle Nedim, jeg vil gerne sælge stoffer og tjene penge. Er det så en bedre forretning? Og, vil det være en bedre forretning at sælge kokain eller hvad det er, på et folkemøde en øh, der, hvor du selv kom fra ude i <tryk> jeg, jeg ved, øh, altså jeg vil jo ikke øh, smule stoffer til folkemøde, fordi jeg vidste, der var en folkemøde. Øh, er det er ikke det, jeg taler om, jeg taler om kunderne. Det, men, altså hvis vi skal snakke ud for, for folkemødet, og så de mennesker, der tager stoffer på folkemødet, så vil jeg sige, at det er de, nogle af de bedste kunder, fordi det er jo mennesker, der ikke vil have, det det skal komme ud. Så du ved også, de snakker ikke om det. Øh, og, og der er mange af de her... Når jeg snakker med nogle af mine kollegaer i journalistverdenen, og spørge dem, sådan, hvor får du det fra? Så vil de jo ikke sige det. De siger, at jeg har en speciel mand, øh, jeg fortæller ikke, hvem der Så man kan også mærke, at de sådan holder personen tæt. Så det er jo det, for en pusher er det perfekte øh, kunde jo. Og man hører jo også, at der har jo været eksempler med nogen, som bliver kaldt altså Der var blandt andet en, som blev dræbt under skyderi. Han gik jo for at være kændispusher. Ja, fordi han var leverandør til sådan et lidt jet-sæt-agtigt Og det tror jeg da helt sikkert, at det er jo meget sådan noget mund til mund. Altså, når nogen i et eller andet miljø har en eller anden, som leverer et stoffer andet stof, og på den, på, altså narkoadskiller sig ikke fra alt muligt andet, det gælder jo om at have øh, nogle gode stoffer og kunne levere til tiden, og, øh, og alt muligt andet, ikke? Så, så er det jo klart, hvis, hvis der er en eller anden, der, der øh, er inde i en, ja, en eller anden speciel branche eller et eller andet, og, og får noget leveret, jamen så siger man videre, jamen, I kan købe ham her, ikke? Så, så bliver det pludselig Jo, og, og hvis man så netop er et miljø, hvor det er diskret, og folk som i øvrigt måske ikke har berøring med et kriminelt miljø, men til gengæld har penge nok, for det er vel også det med, med kunderne, at er øh man vil helst have de kunder, som man ved kan betale. Jo, altså, nu skal jeg fortælle jer en historie. Jeg, jeg snakkede med en, og han, han, øh, han spurgte mig sådan, hvad solgte du kokainen for dengang? Et gram, du ved. Og så sagde jeg til ham, 500 kroner, og så fik du et gram. Og så spurgte han, hvad jeg så fik det for, og så sagde jeg, jeg kunne måske få det til 150, når det ramte Danmark, ikke? Og så siger han til mig, at øh, 150 det har jeg aldrig købt det for dig. Og så siger jeg, hvorfor? Jamen, så må det være dårligt, hvor jeg bare tænkte. Okay, så jo dyre det er for de her mennesker, jo mere... Så jeg kunne i realiteten komme med lort og sige 800-900 til ham, og så ville han hellere købe det, end at der står en pusher øh, og får noget virkelig godt noget og sælger det til kunderne. Men til så er det jo ikke noget. sikkert, at han vil købe det er der næste gang, fordi hvis han så fandt ud af, at det var noget værre lort. Det ved, så... det ved jeg jo ikke, men, men bare det, at han vurderer stofferne ud for et beløb, det synes jeg vil. Altså så kom jeg til en narkoman dengang, jeg sagde 500. Det er næsten ligesom med modetøj, ikke? det kan du sælge en t-shirt for 1500 kroner, så er den nok bedre end den, du kan købe i H&M for 37. Det er jo ikke sikkert, at den er så meget bedre t-shirt. Det er jo det. Altså det kunne jeg jo også være en eller anden kunde. Jeg tænker, ham med jeg kun én gang, lad mig bare tage røven på mig, og så knuse jeg nogle panodiler, Og så laver jeg 800 på ham hurtigt. Men, det de her mennesker, som du så tage stoffer på, på, på folkemødet, altså ud det er folk, der normaltvis er, er velfungerende og øh, gode samfundsborgere, altså øh, det var ikke nogen, der, der lå i regnestinden eller var øh, sandt helt afsted på den psykiatriske afdeling? Nej, overhovedet ikke. Og det skal også sige, at det var kun øh, hasen, jeg sådan så på åben gade. Altså jeg var jo blevet inviteret til mange private fester derovre, og det var der, jeg så selve stofferne. Øh, hvordan folk hele tiden sad på toalettet og kom ind, og du, du kunne bare se, at de var helt væk på kok. Øh, så, men jeg, jeg kan ikke lade være at spekulere på, hvordan fanden smuttede de ind, og findes der pusher på Bornholm? Det var sådan nogle tanker, jeg havde. Selvfølgelig findes der pusher på Bornholm, det er det. <laughs> jeg ved ikke, det er en lille løb, jo. <laughs> Nå, jo men det men nu kigger jeg på dig, Dan Bjergård. Altså, der er vel pusher, det der, hvor der er et marked. Altså, det er der overalt. Og det er der også, og på, på, Bornholm. Er der også på Bornholm, ja. Ja. ja. ja. Well, øh, men øh, det glæder mig trods alt i det at øh, du holdt dig fra det. Ja, også mig. Mm. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Dan Bjerregaard, øh, du øh, var på forsiden af Bladet igen her i den forgangne uge. Eller altså ikke dig, men en historie, du havde skrevet. Det, øh, sammen med et par gode sammen kolleger. Sammen med nogle gode kolleger. Det handler om en, jeg på forsøg af Ekstrabladet kalder i de det en henrettelse. En, en bandeboss på 36 år, som mandag aften blev skudt ned på Amager ved, i urbanplanen. Er det ikke det område, som er sådan et socialt boligbyggeri? Jeg ved ikke, om det er på øh, gasolæsk, men det har det i hvert fald kvalificeret til gammel. Nej, derinde. altså det område, som, som han bliver skudt ned i, det, ligger ude ved Amager-Fællevej og ikke sådan et... Et, et, et egentlig ghettoområde, altså det, det, det ligger relativt tæt på, på DR-byen, og sådan, ja, sådan en stor åben, ikke en gård, men, men sådan en stor åben boligbebyggelse. Mm. Og øh, denne her 36 år i... Ja, nu kan... På, på forsiden der, der, du sidder med, der står jo øh, Bandeboss, og det, det er sådan lidt... Altså, hvad, hvad skal man kalde de her? Fordi øh, ifølge vores oplysninger så er han præsident i den rygmærkeklub, der hedder Gremlium, og så er det sådan lidt, er Gremium en rockerklub, eller er det en, en gadeband, eller hvad er det? Altså det er nogle... findes den nogen Ja, altså banden findes, øh, øh, og de går med, med rygmærker, ligesom vi kender det fra Hells Angels og Bandits og Satudara og alle de her. Øhm, altså, hvor meget rockerklub det er, det, det er nok spørgsmålet, og jeg er ret sikker på, at de ikke har de her regler med, at man skal have en motorcykel til, til rådighed og alt muligt andet. Men, men altså, en, en, en bande, hvor de har øhm, øh, rygmærker. Og ham her, den her 36-årige mand, Abdallah, ja. han, øh, han har en lang fortid i det kriminelle miljø, forstår jeg. Jeg ja, kender altså... også godt til ham, ikke, Nedim? Du har ikke kendt ham selv, men... Jo, jeg har været til nogle af hans øh, fester dengang. Han hed Bad Brothers, i stedet for Brothers. Nå, altså da han var i, i den gruppe? Ja, ja. Da, da han blev uvenner med sin gamle brødre derinde, så lavede han Bad Brothers, så om Bakken med det op i to. Okay, så tør, hvis vi lige skruer tiden tilbage. Der var, I gamle dage var der Brothers, den band, vi også har hørt om, ja. i det seneste år. Øh, og og de, så blev de uvenner med hinanden, og så blev den ligesom delt det to. Ja, så tog øh, Abdallah... Øh, øh, en masse af sine kammerater, og så lavede han Bad Brothers. Bad brothers. Ja. Og, og det er så, de her Bad Brothers er så altså senere blevet til Gremium? Det må du være, ja. ja. Og det men, andet men... Brothers, var det dem, der blev til Black Jackets ja. Eller hvad var det? Øh, ja, altså det er jo som altid et, et meget mudret billede med, med de her grupperinger frem og tilbage. Men hvis vi lige skal altså, ind, for det som siger, han har en, en ret voldsom fortid, hvor, hvor de her elementer også spiller ind, men hvis vi lige skal tage Selve drabet om øh, færdigt, så er det her mandag aften ved 23-tiden, hvor han øh, kommer hjem øh, til den her bebyggelse, parkerer sin bil, og der er øh, minimum to hætteklædte øh, gerningsmænd, der, der skyder efter, hvor han bliver ramt i benet og det, det leder sig til en længere jagt hvor han bliver jagtet ned gennem en gangtunnel altså så han prøver løb meget selvom fra, han er blevet meget her jerningsmand og, og han er en han er en, en, en lettere korpulent herre, så, så han han må, er, vi må vel gerne se tyk må okay? vi øh, det, det kan vi vist det kan vi godt sige det skal ikke kigge på mig, jeg har ikke set ham. Han bliver så indhentet, og det er så her, hvor vidner beskriver, at det er nærmest sådan en, en henrettelse. Altså, han bliver skudt i, i brystet og i, i skulderregionen. Skudder de begge to? Hvem, der er efter Eller hvor mange er efter øh, Altså, der, der er minimum to, som, øh, som er efter ham, og så øh, står der en og, og afventer øh, ved bilen. Så, så, så minimum tre personer er involveret i det her øh, form for... Altså, det er jo en form for baghold, for øh, man må forvente, at de her ligget og ventet på, at han, han kom hjem. Så, så det, det... Altså, ja, de har ventet på om det er ham, de går efter. Det er ikke en af de her tilfælde, hvor nu skyder vi på nogle fjender, og så rammer vi noget... Som jeg forstår politiet, så, så kan man ikke nu sige, at det er et bandeopgør. Det kan være, det kan være hvad som helst af personlig i gamle konflikter. Al, det kan være alt muligt, som har med klubben eller ikke-klubben at gøre. Ja okay. og, og jo netop, det, for, de netop fordi han har den fortid, han har og har den. Altså man kan sige, at hvis du er præsident for sådan en rygmærklub, så øh, er, er du altid et et oplagt mål for, for nogle andre, hvis du er i nogle konflikter, og, og han har jo som sagt en, en, en ret barsk fortid, så, så der kan være alle mulige ting, der gør, at han er blevet, blevet skudt. Men så kan man sige, at det er jo også lidt et spørgsmål om, om, om semantik, om det er et, et bandeopgør, eller om det er et opgør mellem nogle øh, kriminelle, altså ja, at han er blevet slået ihjel af nogle formentlig kriminelle fjender, ikke? Jo, og, og hvad det handler om, det er så det en eller anden efterforskning, vel, skal afdække. Ja, og, og især med sådan en som, øh, som ham, der, der kan man sige, at der øh, passer det her politiet er jo ude at sige, at de kigger i alle retninger. Og, og det er jo lidt sådan noget, de, de altid siger. Men, men lige i den her sag, der kan man sige, at der er mange retninger at kigge i netop øh, øh, på grund af den her fortid, han har. Du, du har fortalt os om, om en anden drabsag for ikke så forfærdeligt længe siden i Valbyparken med en, øh, en ung mand, der blev skudt fundet dragt derud, hvor, hvor det var lidt den øh, samme type mudret billede, at han kunne have fjender mange steder. Det var ikke til at sige præcis, om det havde tilknytning til lige præcis hans, den bande, han var en del af, eller hvad. Men sådan er det vel, nu kigger jeg på dig, Nedim, sådan er det vel typisk, at bare fordi man er i en eller anden gruppering eller en bande, så kan man godt være uvenner med alle mulige andre over alle mulige andre ting, som ikke har noget med banden at gøre, eller hvad? Ja, det er jo også mennesker jo. De har jo også et privatliv, ligesom Lars Lykker har jo. Så, så de lever ved siden af banden også, og skaber fjendskaber, det her også. Tror, tror jeg ikke nødvendigvis, Lars Løkke har sådan nogen, der vil skyde men <laughs> jeg mener, med, jeg mener jeg bare, at der er jo privat, Lars, og så er der... Jeg forstår, jeg forstår. <laughs> jeg, forstår. <laughs> Dan Bjergaard, fortæl os lidt mere om Abdallah her, hvis du kan. Hvad er han for en fyr? Nu nævnte Nedim det her med, at han havde en fortid i Brothers, som han så brød ud af... Ja, han, han er øh, i hvert fald en, en af de her helt gamle øh, bandemedlemmer fra, øh, fra Møllerparken på Yderørebro i København, hvor han, øh, han boede øh, med sin familie. Og, og det er jo som Nættem som også siger, der hvor den her brothers-band blev, blev etableret. Og på et eller andet tidspunkt i. Det må være i 2010 eller 2011, der, der kommer sådan en, en intern konflikt i, i det her brothers miljø, og, og hvor. Øh, Abdallah her sammen med nogle af sine brødre og nogle bekendte, der står familien nær de ligesom bryder ud af brothers, der kommer noget internt øh, nogle interne uenigheder og, og det er sådan lidt, hvad handler det om? Der er nogen, der siger, at det er noget med nogle, noget hashforretning der er noget, der siger, at det, det, det handler om øh, hvilken linje man skal lægge hvem man vil være i krig med osv. Og så hvem har magten? Æh, ja, det er bro, også, altså, ja. Og, og, og det er jo en masse forskellige ting på det tidspunkt, der lå brothers jo i, i konflikt med alt muligt forskelligt med, med HA og øh, senere han kom de i konflikt med, med plads og alt muligt andre, så, så så der har været noget om, hvordan man skulle, øh, altså hvilken, hvordan man skulle være til i, i den her bande, som de bliver uenige om. Og, og det leder altså til, øh, til sådan en, en, en ret kraftig rivalisering mellem, øh, på den ene side, øh, Abdallah al-Tjami her, og så, øh, og så nogle af de her tidligere, eller uh, andre brothers medlemmer. Og øh, opgøren ender faktisk med, at øh, Abdallahs bror bliver skudt og dræbt ude i, i Foglehavn til en fødselsdagsfest i... Øh... Er det i 2000? Og Jeg sidder med så, at vise, og du lige... der står der i, i april 2011. 11, det er så ja. Abdallah her, som, som blev dræbt i, i mandags. Hans lillebror blev i 2011 dræbt ved, netop, som du ser en fødselsdagsfest i Valby. Og, ja, og og han blev og også skudt. Ja, det, det der sker til, til, til, til, til, til den fødselsdag der, det er, at de, har en, de holder en fødselsdag op i en, i en opgang ude i, i Foglehaven, og på et tidspunkt så dukker der nogle af de her Brothers medlemmer op, og øhm, jeg mener, de tager kontakt til nogen, der, der står nogen for den her fest, som står nede foran opgangen, altså de er måske ude at ryge, eller hvad man nu er, og dem, får de, dem truer de med et våben til at ringe på og blive lukket ind i opgangen, og går med op i, i opgangen, og da øh, Abdallas bror så kommer ud af, af døren op til, til lejligheden og åbner øh, døren og kigger ud, jamen, så skyder de op øh, med et automatvåben, og han bliver så også øh, øh, dræbt. Så det vil sige, to, to brødre. De var fire brødre oprindeligt. Ja, de er fire brødre i, i familien, familien. Og to af dem er, altså er, af dem er nu døde øh, ved, ved, ved skud. Det er stakkels, stakkels mor og far. Ja, stakkels og stakkels søn. Ja, selvfølgelig. Men øh, er det hele familien, der er i det her miljø? Nej, altså han har en bror, som jeg har gået på teknisk skole med. Uh, han vil jo kalde mønsterbrud og jeg har ikke snakket med ham i mange år, så jeg ved ikke, om han har gået i, i sin brors fodspor, men dengang, øh, da jeg var i miljøet og kendte hans bror rigtig godt, øh, der havde han en, en bror, jeg gik i skole med, og han ville bare noget helt andet, øh, og ham havde jeg faktisk stor respekt for. Så, så han havde i hvert fald ikke noget med de her kriminalfandringer? Ikke dengang, jeg ved ikke, hvad han laver nu, jeg har ikke snakket med ham. Nej. Men de har jo så en, en tredje bror, der så... Øh har en, en, en, valgt i hvert fald samme vej og har været en del af bandemiljøet og i øjeblikket afsoner en dom på 16 år for at øh, få drab på øh, en familiefar som øh, det skete på Nørrebrogade foran det her morgenværshus Café Louise, hvor en, øh, der er noget tumult inde på, på det her morgenværshus, og det ender med, at øh, der er et større masse slagsmål, og øh, en uskyldig familiefar, som ikke har noget med det her slagsmål at gøre, bliver forvekslet med, med nogle af de involverede parter, og øh, Abdallas bror her øh, stikker ham ned med en kniv, og han bliver, bliver dræbt på stedet. Så, så der er to brødre, som er døde, og så er der en bror, som afsoner en... En dræb på sådan så en, en bror, som, som du i hvert fald siger, at øh, vil noget helt andet og gik en anden vej ud af miljøet. Mm. At, at det, det er, vi er jo, hvis vi er i mødtenparken på ydre brodan, så er det jo også et, et område, du, har, du har arbejdet i som politibetjent. Er det en, er det en familie, du kendte? Altså, jeg, jeg kender dem jo fra alle de her... Øh, fra sagerne. For, for sagerne og, og det er jo, altså man kan sige, øh, Abdallah her, som, som blev dræbt i mandags, er jo en, en øh, altså, hvad skal man sige, sådan en, en kulørt figur i, i bandet. Altså det er sådan, man, man, man kender og, og ved, hvem er, og alle øh, vil, vil kende ham, hvis man, hvis man snakkede om ham. Altså, så så så ja, man kender jo... Man kender jo ham, og man kender familien, og man kender øh, de der forskellige relationer, også fordi det netop har, øh, altså den konflikt mellem familien og, og de her tidligere brothers, det var, det var jo sådan en, en ting, der var øh, højaktuelt der i, i, øh, i 2010 og 2011, så, så, øh, så ja, det, altså det er Altså det her brud, mellem, som bliver til to forskellige brothers-fraktioner? ja. Øh, så, så, så det er nogen, man kender ligesom, øh, altså jeg er sikker på, der også at, altså når, når folk i, jeg kan nogen men når, når folk i miljøet, de, de læser den der artikel der, så ved de jo også godt, hvem han er, selvom at øh, man måske ikke lige kender hans navn, ikke? altså som, som person, så er der, tror jeg, der er mange, der kender ham. Og, og du sagde, Nedim, at du, du har kendt ham perifært, da du selv var i miljøet, og så har du så gået i skole med, med brugeren, men hvad var han for en mand? Men, når Dan Bjergaard siger, en, en kulørt personlighed i bandemiljøet, så hva, jeg betyder jeg jeg, jeg, kendte jo, jeg lærte ham at kende ved, at jeg sad på en kinesisk restaurant sammen med nogle banditersrukker og spiste, hvor, øh, hvor vi skulle betale regningen regning, og så har han betalt den for os. Så, så da vi bedte om regningen, så sagde han, at den er betalt. Og så fandt vi ud af, at det var fordi, at borger ved siden af, de havde betalt, og det var, der sad Abdullah med sine venner, øh, og han, øh, så gav vi over hils på dem, og takket for, at han havde betalt regning, og så inviterede han os over i sin øh, klub på øh, og øh, hvor, øh, nu, nu er jeg bare ærlig, øh, han betalt alt, altså, der kom striber, der kom luder, der kom øh, coke til 30.000 år. det var det helt fyldt øh, han, han var meget gammel, og hvis du ringet til ham, øh, øh, og bedte om, støtte til et eller andet, så var han der altid og du kunne også bruge ham som mellemmand under diplomatiske kriser der var han også rigtig god til at gå ud og snakke med folk øh, på din vejen og så være en øh, diplomat der og så ved jeg også, at han er familiefar, fordi ja, min, min far kender hans kone der var en kone, de er skilt nu øh, der lærte jeg Abdalas søn at kende altså, dengang var meget, meget lille øh, så han er en stor dreng lige nu han er noget ældre end dig, ikke? Han er 36. Han er 36 ja. Altså, ikke så meget. Du bliver 31. <laughs> ja, ikke? Øhm, men mens også det, det lyder jo virkelig som en, der slår ud med armene og nu, altså, i den der, der når man, aften, man, når, man tænker, ja? når man tænker over, at Mønnerpang var det lobby mellem brothers og bad brothers, som var hans gruppering, øh, der må jeg ærlig indrømme, at der fik jeg respekt for en mand, der faktisk havde en, halvdelen af en by, men havde... Skortkvinder, stor narkomarked, mange lojale brødre hos sig. Man må jo bare anerkende som bandemedlem at den her mand han må være en god leder, fordi han kan holde styr på de her ting. Og den, den der konflikt, som, som der så var mellem de her to grupperinger, den, den fortsætter jo faktisk langt ud i... Ja, øh, faktisk helt op i, i nutiden, og det kan man sige, det er jo måske klart, hvis der blandt andet er familiemedlemmer, der er blevet slået ihjel. Øh, en sag, vi også har talt om her i programmet tidligere, hvor en, et, et bandemedlem, fra, et, et prøvemedlem fra den her gremium øh, bande blev jo idømt 10 års fængsel for skyderi på Peter Bangs vej på Frederiksberg. Øh, og, og det er i forbindelse med en, en konflikt mellem de her gremium som, som Abdallah altså var præsident for, og så Black Jacket, som var den der udbrudergruppe fra, fra parken. Okay, det, jeg skal bare lige have det repeteret. Der var Brothers, så blev der Bad Brothers, som var Abdallah, og så en anden gruppe, som, hvad, som var Black Jackets. Ja, altså Møndepark. Nej, altså, der, der, der var stadig Brothers, der Bad ah, okay. Brothers kom. Den for Brothers gik over og Bad Brothers, så var der Brothers. Øh, og så senere hen, så blev Brothers til Black Jackets, og så blev det lukket ned, så gik de tilbage til Brothers, men Bad Brothers var der stadig. Så de, da jeg så gik ud af miljøet, så blev Bad Brothers til gremium. Man kan sige, at hvis vi skal gøre det meget enkelt, så kan man sige, at de her urenstemmelser, de bliver altså taget med videre her, indtil forrige år, hvor to af de her rygmærkegrupper, eller grupper, så er blevet til rygmærkeklubber, og det ender i et stort skøderi ude på Peter Bangsvej, hvor en 19-årig mand mister livet, og et, medlem, et prøvemedlem for den her Grimnium øh, bliver idømt 10 års fængsel for, øh, for, for det her drab. Øhm, men men udover det, så, altså, ja, fordi nu siger vi det snart, om det med, at han er en mand, der potentielt set kunne have mange fjender i miljøet, så, så er der også gået nogle, øh, nogle rygter om, at øh, hans bandegruppering her, i den senere tid har været så meget aktiv i København tidligere, så har, har Grimnium ikke gjort det så meget i København. Altså, det er sådan en, en klub, man har kendt ude vestpå og, og forskellige ja, andre steder. Men, jeg altså, så vestpå, så, altså, Københavns Vesteren? Øh, ja, og endnu længere ude. Altså, Jamen, det, altså, når du siger vestpå, så tænker jeg, at den jyske vestkyst, ja, det er ikke, det, du mener, ikke Ikke så langt væk, men, men altså øh, vestjylland øh, derude omkring. Ikke? Øh, men altså, der, der er gået nogle, øh, nogle forlydende om, at de den senere tid, blandt andet, har prøvet at være nogle medlemmer nogle steder på Amager og på, på, på fra, fra Mjølnerparken. Øhm, blandt andet den her Sige som har været sådan et, lidt sådan et knudepunkt af både LTF og Brothers, og hvad har de, altså, hvor LTF på et tidspunkt forsøgte at sådan overtage den for Brothers, og det har været sådan lidt de her unge, der boede i det område, hvad skulle de være? Det ene eller det andet eller det tredje. Og, og, og det går der altså også nogle forlydende om, så, så det er jo endnu et bræk til det her puslespil, som politiet prøver at samle i øjeblikket. Er det sådan noget, der er overhovedet er muligt at opklare? Ja, det er det jo. Altså, man kan sige... Det, det er svært, ikke, fordi en ting er, at øh, det er jo maskerede gerningsmænd, der er planlagt det, der er en flugtbil, der er udbrændt og så videre, helt klassisk, som vi ser rigtig mange gange. Mm. Der, der er rigtig mange af de her øh, altså attentatforsøg hvor det ikke er tilfældigt, ikke? altså de her planlagte... Øh, drab, det må vi formode, det her som som, som ikke bliver opklaret. Altså det, det minder mig lidt om, det var, der var et øh, drab på Hans Knudsens plads for et par år siden, jeg mener, det var 2016, hvor der også var en... Øh et tidligere der mistede livet. Var det øh... ikke der, hvor der først blev skudt lidt op af, af, af Lyngbevejelse ved øh, en tankstation, og så fortsætter det ned, og så bliver der dræbt en mand på Hans Knudsens pladsen. Jo, og det, og det er helt øh, det er identisk. identisk. Det er helt identisk, men jeg mener, det var 2016, der er ret sikkert. Men det, jeg kan tage fejl. Æh, men, men, men der er det også nogen, der skyder øh, efter en, som så først bliver ramt, og så bliver han altså decideret likvideret bagefter. Og, og de der sager, hvor at det virker som noget, noget, noget planlagt, øh, der, der, der der er det altså svært for politiet, netop fordi, at øh, det er et miljø, hvor folk ikke taler ret meget. Jeg, sy jeg synes også, det er begyndt at være lidt, sådan lidt skræmmende over, at, at jeg faktisk ikke uh, reagerer så meget på, at man... Jeg kan huske dengang, når man læste om, at der var skyderi et sted, så var man sådan, helt wow, det er iskoldt gjort, og chokeret, og så når der er en, der døde, så var det sådan noget ekstra. Men, men nu synes jeg bare, at jeg er nået dertil, hvor det er, det er bare sådan blevet en slags hverdag. Altså, det, det rammer mig ikke på samme måde. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Men jeg har det bare sådan... Jeg synes kraftsættende, der er i hele tiden, og der er hele tiden nogen, der dør, og, der, og de bliver bedre og bedre til at ramme, og vi burde gøre et eller andet, der stopper men, det men, her. Men tror du du, tror du, du oplever det på en anden måde, fordi du trods alt er på den afstand at af Du sidder her og beskæftiger dig med det, sammen med os uge efter uge, men, men du er, det... er ikke selv en del af det, tror Jamen, jeg er eller er tror ekstremt... bare Jamen, Jeg er mega lykkelig over, at jeg ikke er i det miljø mere, fordi som var det slet ikke, da jeg var i det. Altså, det er jo blevet... Kynisme, de er jo syge alle sammen nu, og det gælder jo bare om at slå hinanden ihjel. Dengang der kunne man kræfte, at man om det, man. Så var der møder hele tiden, og så lukkede man det. Og hvis der var en konflikter, så kørte de andre grupperinger, diplomatiske møder for en, for at få slå, stoppet den her konflikt, fordi man ville ikke have, at folk skulle skyde mod hinanden og få opmærksomhed. Nu er det jo gået Chicago i lortet, jo. Det er jo, det er jo sindssygt, at jeg som menneske ikke engang tænker så meget over, at der faktisk er en mand, der hedder Abdallah på 36, der er far til en lille dreng, der er død. Altså, sådan noget et menneske tænke, fy for fan hvor er det ulækkert. Det gør jeg ikke. Jeg tænker bare, at det er endnu en. Og det synes jeg bare er forkert tanke, jeg har fået. Man kan sige, at det der også er at sige til det, det er, at det beviser jo, at der i hvert fald er en del af bandemiljøet, som ikke er påvirket af de her stramninger, altså bandepakker og forhøjet straf. Altså, vi har lige set et medlem fra LCF, der fik 20 års fængsel for Øh, flere tilfælde af drabsforsøg på Nørbrogad. Øhm, og, og, og han skød bare rundt omkring. Han skød bare, og der ja. var ikke nogen, der blev dræbt. Og, og der, der kan man jo sige. Med den dom, der var jo mange, der talte om, det sender et signal til, til bandemiljøet om, at vi slår hårdt ned på det osv. Og ja, de kommer i fængsel og sidder der mange år, og så er de ikke på gaden. Men, men altså, det er jo tydeligt, at der er nogen, der, øh, der er fuldstændig ligeglade med det. Ja, og så kan du jo sige, at, at en forbrydelse som det her, hvis der er flere gerningsmænd, det er planlagt, det er i forening videre, så er vi jo altså. Højt op i skalaen øh, for, for et drab. Eh? Jamen, jeg er også der. Hvis det er, at du gider at trykke på en aftrykker, så skal du kræftelig med at bo det her land. Altså, jeg har, jeg har en søn, der vokser op i det her land. Så du, de Så smøter du dit ud, hvis de ikke kan noget af føle sig Du lytter til Politiradio. Det er, malvøde, det er malvøde, med elværdigt, det Maria Louise Toksvig. Det er med elværdigt modtaget. Dan Bjerregård. En, og Nadine Azar. <tøk> For nogle uger siden talte vi med Fredrik Ladefod fra Østjyllands politi, som havde skrevet et indlæg i berlingske tiderne, hvor han leverede en bredside mod forholdene i dansk politi. Øh, blandt andet mod den her djuffificering af dansk politi, af øh, ledelsestilen og øh, en ledelse, der tegner et, et rosenrødt billede af dansk politi. Ja, det var i den øh, kronik, hvor han refererede en Osenbandenfilm, hvor Axel Strøby... Øh, Udbrud. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, så må det ske i deres fritid. Ja, og, og det kalder vi programmet. Det kalder vi det, og det kan man jo gå ind og lytte til, hvis man har lyst til det. Den her kronik, som Fredi Ladefod skrev, den, den skaffede ham jo en, en indkaldelse til en samtale hos justitsministeren. Og, og Fredi, han lå jo at, at tale mere os igen, han havde været til kaffe hos Søren Pape og øh, Fredi Ladefod. Det har du så været nu? Ja, det var uh, torsdag den 17. maj jo, på Norges Nationaldag, så det var også af den grund en festdag i København. Det var det også for mig på sin vis. Og, og velkommen til programmet igen, Fredi Ladefod. Uh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, når man som sådan en, en menig betjent som dig bliver kaldt til kaffemøde hos Justitsministeren. Uh, hvordan foregår det? Jamen, altså det var jo man nogen forventning, jeg der over for at uddybe de synspunkter, jeg har ikke udtryk for i min kronik i Berlingon den 18 om forholdene i dagens politi og specielt om efterforskningens trangkor i politiet 2018. Og det er jo ikke hver dag, en justitsminister kalder en ganske almindelig lavpraktisk betjent til samtale. Men jeg havde forberedt mig godt, og det skal man jo forud for at være møde. Og som en dreven efterforsker, så havde jeg selvfølgelig også for inden mødet Google Søren Pappe Poulsen, så jeg vidste lidt om, hvilken person jeg skulle stå ansigt til ansigt med. Du, du, du, har ikke, jeg til, du har ikke kørt ham i politiets register også, og lige set, om der var noget, du kunne, kunne presse nej, ham på? det, det, det har jeg det. <laughs> Så, Men jeg fandt frem til, at, at han har gode, solide rødder i det jyske. At han har en praktisk erhvervsuddannelse som speditør, og at han har arbejdet som speditør hos Grundfors i Bro. At han har en ikke færdiggjort erhvervsuddannelse bag sig, og at han har arbejdet som lærer og som leder af en ungdomsskole i Viborg og at han har været borgmester i Viborg fra 2010 til 2014. Han har faktisk været skolelærer for Kasper Rigskov her på radio. Okay, men til med så var han jo en dygtig borgmester. Jeg undfører de oplysninger, jeg har snuset op fra min bror og min gamle farbror, der bor i Viborg, og som jo også tidligere har været kriminalkommissær i Viborg politikreds. Så øh, i min efterforskning omkring Søren Pape Poulsen, så fortalte det mig, at han skulle nok vise sig at være en ganske almindelig mand med begge ben solid klant på jorden. En mand, som jeg godt ville kunne spejle mig i, og, og som jeg ikke mindst også ville kunne kommunikere med. En mand, som ikke tilhører dyrfeliten, som dominerer beslutningsterroren i samfundet i dag. Fredrik, jeg er sikker på, at du må være den bedst forberedte person, Søren Paulsen Poulsen nogensinde har haft til, til kaffemøde. Øh, h hvordan, altså, hvordan foregår det så? Er, er det bare jer to, der sidder over for hinanden og drikker kaffe? Eller øh, har han nogle øh, embedsmænd med sig? Eller, altså, hvordan foregår det sådan helt praktisk, når I sidder der? Jamen helt praktisk, så var der kun Søren Papper og jeg til stede. Så han hans sekretær i, i baggrunden. Og øh, det var en, en fuldstændig afslappet atmosfære. Øh, så, øh, hvad hedder det... Øh, det var et, et særdeles godt møde, og, og justitsministeren han er jo kendt som en mand, som er synlig og tof om crime. Så jeg tænkte jo godt nok forud for mødet, om han nu havde gjort henrettelsespeletonen klar, når en gammel dinosaur i politiet, en af hans varme hænder, havde talt ud og fortalt ham om mange af det forhold i politiet. Graverende forhold, som man måske aldrig har hørt om før, og som han måske helstvis skubbe ind under gulvtæppet. Og det er jo et guldtæppet, som vi kender i tidligere tider i forbindelse med en navnkundig konservativ justitsminister. Og det kostede ham jobbet. Men jeg havde jo sendt ham i det 28-tid langt skriftlig oplæg samtale med en beskrivelse og en opsummering af de emner, som vi godt ville med ham. Og jeg havde også haft kontakt med ham via Facebook og skrevet til ham, at jeg så frem til at krydse klinger med ham. Og hertil, der svarede han, at han satte på, at vi skulle finde fælles forståelse i stedet for klingerne. Og det var jo ganske klogt. Og det var et svar, det fortalte mig, at jeg nok ikke havde grund til at frygte henrejelsespelletonen eller en fremtid i et eventuelt gulag ø Så øh, dagen oprende, hvor jeg for første gang trykkede hånd med en justitsminister. Og min forundersøgelser, de havde vist sig at holde stik. Jeg mødte en mand, der ikke svækkede højt over mit niveau, og som helt fra starten indgød tillid. Ikke nogen aristokratisk og brystende Hansen-type, ikke nogen kantpolitisk, kant eller anden form for kandidat på højt niveau, men en ganske almindelig mand, som var i stand til at lytte. Fredi Fred Fred Ladefod, hvad sagde du så til, altså de kritikpunkter, du havde, øh, hvis du sådan skal sætte det sådan kort op, altså hvad, hvad sagde du til, til Søren Pape om øh, din dagligdag i dansk politi? Jamen, jeg havde, jo, øh, jeg havde jo sendt ham det der oplæg, hvor jeg havde udvalgt øh, 12 punkter, som, som jeg gerne ville drøfte med ham. Og øh, det var jo specielt øh, det, som kronikken startede med. Øh, hvilke, det var jo arbejdsproblematikken og afslutningsproblematikken, som vi havde i politiet. Men øh, der, var jo, der var jo mange andre emner, som, som jeg havde skrevet ned og, og, og snak, talt med ham om, så... Freder, i havde det her spørgsmål om, om overarbejde og afspærsering af de her ting. Det er jo noget af det, bare for lige at forklare, hvad det går ud på, hvorfor det er et stort problem. Det er jo noget af det, der gør. Det som egentlig var din primære anke, som jeg husker din kronik, at man ikke kan få lov til at lave sit arbejde. At man hele tiden skal afspasere, og der hele tiden er ekstra, at, der, at man ikke bare kan få lov til at arbejde igennem, så man kan få gjort sine sager færdig. Er det rigtigt? Husker jeg rigtigt her? Ja, det er rigtigt. Der er jo et, et, et pres på i forbindelse med, at andre fastsætter frister, når man har standsagsbehandling. Og i samme forbindelse så fastsætter politiets ledelse afsplaceringskrav. Vi må kun have 14 timer stående, når måneden er om, og så skal der afsbaseres. Men jeg kan så se her, at, at Politiforbundet har lige indgået en aftale med Rigspolitichefen. Jeg ved ikke, om det er på baggrund af det, jeg har skrevet til Justitsministeren, og om man måske har fat i Rigspolitichefen. Men øh, per 1.9. så er der åben mulighed for, at, at afspændingsfrihed kan udbetales. Ganske vist øh, afhængig af, om politidirektøren i, i kredsen øh, har, har penge til det. Så det er jo et lille minus. Og så er det jo lidt spændende, om, om politidirektøren vælger at i stedet at udbetale penge til konsulenter og til, til uh, hvad hedder det, uh, statistikere, i stedet for at udbetale dem til politierne. Men det lyder som om, ja. det, bliver, det bliver noget, I skal tage rundt omkring i kredsene lokalt. Hvad øh, havde du en fornemmelse? Nu siger du det her om Søren Pape Poulsen, at han var en mand, som var i øjenhøjde som, som, uh, som ikke svævede langt over dig, uh, tror jeg, at du kaldte det. Kun, kan han godt forstå de ting, du fortæller ham fra din helt almindelig hverdag på politistationen. Hvorfor det ikke hænger sammen? Fordi ja, hvis du har 28 sider, det var jo alligevel noget... Altså, hvor lang tid havde I? Det er jeg nødt til at spørge. Vi havde, vi havde 45 minutter, hvor jeg stort set fik lov til at, at snakke uafbrudt. Så vi, vi afstemte jo vores forventninger fra starten, og jeg sagde jo til ham, at jeg havde jo selvfølgelig skrevet til ham, at han har læst det, og det har han da også. Og så fortalte jeg ham, at jeg havde udvalgt 12 punkter, som jeg gerne ville... Snakker med ham om, det mente jeg, at vi kunne nå. Og øh, så spurgte jeg om, hvad hans forventninger var. Øhm, og så sagde så, at jamen, hans forventning var i at sige, at han ville gerne lytte til en af hans medarbejdere, helt nede på lavpraktisk guldniveau. og øh, han gav udtryk for, at, at han øh, på den måde øh, slusede lidt op, hvad der foregik i de forskellige styrelser, som, som han har ansvaret for. Øhm, så øh, jeg fik bare lov til at, at tale løs, og han tog notater og kom med lidt indspark og lidt kommentarer. Men hovedsageligt, så, så lyttede han intenst til mit budskab. Øh, Freddy var det øh, vores justitsminister, der fortalte dig, at de penge, øh, eller de, de afspørgselingstimer skulle udbetales, hvis det gik ud fra politidirektøren på de kreds? Nej, det, det hørte jeg ikke noget om fra hans side. Af. Han, øh, han kom med nogle forslag til hvordan man måske kunne løse afsværseringsproblematikken og udtalt og, og, eller overvejdespen til visse af efterforskerne, visse, visse personkredser i politiet, altså i en form for integreret ordning. Men det var først efter mødet, at jeg, jeg, jeg læste på politiforbundets hjemmeside, at man har indgået den aftale, der gælder fra 1. september. Så jeg kan da håbe på, at det måske øh, har været medvirkende til at. Søren Pappel Forresten har ringt til Rigspolitichefen og sagt til ham, at, at det spørgsmål det skulle løses. Så Freddy, en anden ting, som, som jeg ved ligger der meget på senet, det er den her øh, manglende, eller ikke manglende tillid, men, men måske den faldende tillid til, til politiet i befolkningen og, og i tibet ved jeg at du også, er, øh, følger ivrigt med i. Var, var det noget, som, som du talte med, med justit, justitsministeren om? Ja, det var det. Jeg, jeg nævnte jo, at jeg har jo lært på politiskolen helt tilbage i min grønne ungdom, at hvis man får ulovlige ordre, så har man pligt til at sige fra. Og jeg nævnte også for ham, at jeg synes jo, at Tibet sagen var en absolut trist sag for politiet. En sag, som kan føre til, at borgerne mister til ind til politiet. Så jeg er da glad for at kunne... At, at han har været tough on crime på, på det område også, og har nedsat kommissionen ny. Vi så se, hvad der kommer ud af det. Det her med, at du har, har skrevet en kronik i, i Berlingske, og, og så ender med, med at komme til møde hos, hos, hos Søren Pabe, øhm, altså, øh, man kunne jo også sige, altså, hvorfor, hvorfor gør du det her, Fredi? Altså Du er jo, øh, som du selv siger, op i alderen, og har måske ikke så lang tid til, at du skal på pension. Kunne du ikke bare ja, øh, passe dit arbejde så, så godt du nu kunne, og så, øh, og så bare øh, lade tingene gå sin gang? Jo, det kan man, det kan man jo sige, men øh, der er en gammel talemod der siger, at øh, mennesker det ikke flytter sig ud af stedet, medmindre man synes, det er sjovt. Og jeg synes faktisk, det er sjovt og spændende at få lov til her at blive hørt her som 69-årig i den sidste del af min karriere. Specielt er det fantastisk at få mulighed for over for min højeste chef at få lov til at gøre rede for mine synspunkter. Specielt også ud fra den betragtning at min egen ledelse, Rigspolitichefen og videre, har ikke taget skridt til som Søren Pappe og inviteret til et møde. Um og så øh, synes jeg også, at, at øh, der i dag er en generel og sørgelig tendens til, at mene politifolk, de holder deres mund i den offentlige debat af frygt for den videre karriere. Øhm, og det er jo en kendt sag, at ytringsfriheden i den offentlige sektor, også i politiet, har trangekår i dansk Danmark. Og der er også eksempler på, at politifolk blev kaldt på tæppet, efter at have ytret sig offentligt i pressen. Øh, i et Hvad tilfælde, betyder det at, at blive kaldt på tæppet? Det betyder at blive kaldt til samtale hos, hos chefen, hvor man skal redegøre for, hvad man har foretaget sig, og, og har været i, i dagspressen som sådan. sådan. Jeg, um... jeg spørger også, fordi da, da Dan præsenterede dig her tidligere, ikke, så sagde han, at du var blevet indkaldt til møde hos Søren Pape. Så, det lød næsten som om, at, altså, at det var sådan en, nu skulle du ind og stå ret, men, men som, på din beskrivelse lyder det som om, det var faktisk mere hyggeligt og en udveksling af synspunkter. Jamen, jeg må da erkende, da, da min telefon ringede en dag, og, og, og det var fra Justitsministeriet, det var lige efter, at kronikken havde været bragt. Der tog jeg lige luft ind, fordi jeg tænkte, øh, hvad sker der nu? Men øh, det viste sig, at det var sekretæren, som på en absolut behagelig måde øh, inviterede mig til møde allerede mandagen efter. Og det var jeg ganske vist forhindret af tjenskelige årsager, men det lykkedes så i efter to omgange at få fast et tidspunkt, hvor det passede ind i min kalender og i Søren Pappers kalender. Så de var jo vedholdende og, og ville have mig over til den snak, og det var jeg selvfølgelig glad for. Um Fredrik fod. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at udover at være rigtig gode til at øh, efterforske forbrydelser og opretholde øh, lov og orden osv., så, så er politifolk også rigtig gode til at brokke sig. Sad du bare hos Søren Pape og brokkede dig, eller kom du også med nogle løsningsforslag? Ja, det gjorde jeg. Det, det gjorde jeg. Hvad hedder det? jeg skiterede specielt et løsningsforslag, der går ud på, at, at politiet har behov for noget administrativ support, specielt i efterforskningen. Der skete jo det her i forbindelse med politikredsreformen i 2007, at der var to fyringsrunder, hvor vi fyrede vores administrativ personale. Og øh, der gjorde jeg gældende over for ham, at det vil være ganske væsentligt, at vi fik ansat nogle flere igen, fordi de kan supportere efterforskerne i deres arbejde. Og jeg vil tro, at vi kan ja, seks teorene efterforskere, de kan fuldstændig beskæftige øh, en administrativ medarbejder. Øh, men det, der sker i dag, det er jo, at der er tilgang af statistikere og analytikere og, og døffer i, i politiet og øh, man gemmer måske, at det var vigtigt at få nogle, hvad jeg vil kalde, varme hænder til at støtte op omkring øh, det arbejde, som efterforskeren skal lave. Så det var, det var en af, af, af løsningsmodellerne. Øhm, derudover, så øh, har vi øh, tidligere haft en ordning, der hedder øh, reservebetjente, altså det vil sige pensionerede politifolk, som fik en deltidsstilling. Og øh, det kunne man tage op igen, fordi øh, der sker jo det her i de her år, at, at øh, alle de gamle, erfarne og drevne efterforskere, de, de går af. Og øh, vi har jo set, at politiet de ansætter jo personale i såkaldt pukkelovergang. Jeg tilhører selv en pukkelovergang. Og der er mange, der går af på en gang, og øh, det er jo så svært at få fyldt hundrene op igen. Uddannelsesystemet kan simpelthen ikke følge med man øh... hvis jeg lige må opryde dengang, hvad, altså hvad sagde Søren Pape så, når du kom med, med de her forslag, altså for eksempel sådan et meget konkret forslag som en, en reservebetjensordning? Jamen, Søren Pape, han, han, øh, han var jo snu nok, og det skal han jo også være. Han kunne ikke give mig nogen lovning på, på øh, at, at, at, at der vil ske noget i forbindelse med det, det som jeg sagde, men øh, han nyttede og tog notater, så jeg, jeg tror på, at, at, at det, det har hjulpet øh, en smule, så Tror du, vi du skal, skal mødes igen? Det vil jeg ikke. Altså, vi aftalte, at hvis der var et eller andet, som jeg brændte brændt for i, i, i den resterende del af min karriere, så var jeg absolut velkommen til at skrive til ham, som jeg har gjort tidligere. Og det er jo ganske fantastisk, at man kan komme af med det, man brænder for, over for den øverste chef. Uh, specielt fordi at det er jo ikke sådan, at den menige betjent bliver hørt ret meget i kredsen. Vi har jo et sekslags ledelseshierarki, og øh, det budskab, som jeg sender i bunden af hierarkiet, det når sjældent til tops i den udformning, som, som det har. Og politiet er jo topstyret i den grad, at der træffes beslutninger, øh, ofte hen overhovedet på, på personalet, og ofte uden, at personalet bliver hørt. Og det øh, medfører i mine øjne dårlige beslutninger, og... Øh, det medfører også en form for stagnation af politistyrken, at man ikke lytter til dem, der har øh, fingrene i jorden og som ved, hvad, hvad øh, arbejdet det handler om. Freddy, øh, det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i Politiradio er, er store fans af politibetjente, der ytrer sig i, i pressen, og vi håber også, at vi kommer til at høre mere til dig i fremtiden, både i øh, diverse kronikker, men, men forhåbentlig også her i, i programmet fremover. Så, så kan vi ikke aftale, at hvis du øh, får lyst til at ytre dig igen, så, øh, så hører vi fra dig her i programmet. Det kan vi da. Altså jeg vil da sige, at jeg vil der bruge det, det er næste års tid til stadigvæk at, at gøre nogle synspunkter gældende. Og det er jo vigtigt, at man ytrer sig, mens man er i styrken. Der er mange, der ytrer sig efter, at de har forladt styrken, og så har det ikke så meget vægt. Og, og, og med de ord, Fredi, så vil vi sige mange tak, fordi du ville være med os her i dag. Og god arbejdslød. Ja. <høst> jo, tak. Tak. Hej. <høst> Hej. Du lytter til Politiradio. På Radio 4. I studiet er Dan Bjergård, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Hvad vil du sige, Nedim? Jamen, jeg vil jo bare sige, at, at jeg fik bare en i idé, at de her pensionerede politibetjente, de kunne i realiteten øh, lave noget frivilligt job jo, uden at få løn, hvis de alligevel bare der derhjemme, og så hjælpe efterforskere, der er i gang med nogle morsager. og det tror jeg altså ikke, man må. Jeg, tror, jeg, tror, ikke bare, jeg tror heller ikke, selvom, du ved, selvom Dan, han pludselig tænker, Nå, de gamle kolleger inde på Københavns går. Jeg, jeg går lige ind og spørger, om de skal have en hånd. Nå, men hvis man kunne lave sådan en ordning. Jamen, det, altså, jeg det, ved det, godt, vi ikke har tid til men vi tager en behøster. Nå, nej, men det, det, er, for, det, for, det var sådan set også det, Fredy Ledfod foreslår, ikke? Som jeg forstår, jamen, det lå som om, det var lønnet reserve de skulle have løn ja, for jeg, det. Jeg, tror også, altså, jeg tror at det der med at arbejde frivilligt, det tror jeg, der er noget knas med, men, men uh, ideen er ikke dårlig. Det er også en meget god idé at give folk løn for deres arbejde, sådan, bare som udgangspunkt, tænker jeg. Men ved du hvad, øh, det, det leder på en lidt af en, en, en, en, en omvej, måske, Nede, <laughs> men, men til, til en, en historie, jeg gerne vil tale med jer om her de sidste 10 minutter, vi er tilbage i programmet. Øh, det var TV2, der for en uges tid siden øh, kom ud med en historie om et, øh, et tidligere bandemedlem, som, øh, som, som, som har arbejdet i sådan en eller anden social hjælpe et eller andet stilling hos en af, af boligforeningerne i et belastet boligområde i København, øh, som, som, hvor det så viste sig, at han sad varetægtsfængslet i en sag om og, og, he, og det rejser jo hele den her diskussion om, jamen, kan man bruge mennesker med banderelationer, med, med forsidig bandemiljøet i social arbejde, for eksempel i forhold til andre unge i og, hjælpe unge til ikke at søge ind i miljøet, osv. Er det en fordel, at man selv har den fortid, eller er det dybest set sådan en gang bandemedlem, altid bandemedlem? Jeg kommer til at tænke på dig, fordi din øh, store fremtidsdrøm er jo at lave lige præcis sådan noget arbejde. Mm. Men du er det. Altså, jeg måske skal vi tage det fra en anden ende af, Den bjergård. den her, den her øh, fyr, som, øh, som sidder i i en sag om... Øh, om drabsforsøg, den er, så vidt jeg er orienteret, på vej mod retten. Altså, det, det er lige op over, vi får, øh, får et anklageskrift i den, ham og to andre, som er sigtet for, øh, for noget drabsforsøg. Det er et knivstikkeri sidste efterår. Så er man vel ikke ude af bandemiljøet, hvis man pludselig havner der? Ikke, hvis du spørger øh, politiet og os og alle mulige andre, men jeg tror godt, man kan være ude af bandemiljøet i sådan en bandemæssig selvforståelse, og så stadigvæk blive rodet ind i knivstikkeri, eller stadigvæk føle, at man skal gå ud og gøre et eller andet for nogle gamle venners skyld, eller øhm Ja, altså det, det, altså jeg tror faktisk, at når man, når man spørger de her, altså det er lidt ligesom nogle af de her, der, der, der ryger i Exit for eksempel, eller gerne, fortæller de de gerne vil Exit, eller gerne vil forlade bandemiljøet, eller man møder på gaden og siger, øh, når man de har forladt bandemiljøet, og de er ikke en del af det mere, men de sælger for eksempel stadig noget has. Og så er de sådan, det er jo ikke kriminelt eller det er jo ikke bande. Altså, og, og på den der måde, så, så tror jeg, at det, altså, forskellen ligger i, i sådan selvforståelsen for, øh, hvad bandemedlemmer selv synes er kriminelt og bandeaktiviteter, og hvad øh, alle vi andre selvfølgelig karakteriserer det som. Du sidder og nikker, Næthi. Har han ret? Jamen, jeg vil jo give Dan ret. Altså, vi kan jo have med en person at gøre her, der, der realiteten ikke har fået den hjælp, han skal have for at forstå samfundet bedre. Jeg, jeg var jo heldig at få hjælp af et exit-program. Undskyld, der... ja, jeg er nødt til at sige. Vi taler om en voksen mand, som der vel ikke behøver at få hjælp til at forstå, at man ikke må stikke knive i andre, hvis det faktisk er det, Det er slet de ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker, jeg, snakker, jeg snakker om en person, øh, om han er ude af bandemiljøet eller ej, i realiteten stadig kan gå ud og... Altså, skal han ses som en bandemøllem, fordi han har stukket en ned? Eller skal han ses som en normal kriminel der har stukket en ned? Det, det... Ah, på den måde, ja. ja. Men, men det er jo også det her med, kan, kan man... Altså, kan vi tro på... Det er vel også en historie, som dybest set skader troen på, at mennesker som dig, Nede, med din fortid, faktisk kan bruges til at bidrage med noget fornuftigt i hele alt, hvad der handler om forebyggende arbejde og sådan noget, i forhold til unge, ikke? Der er tanken vel meget langt hen ad vejen, at en som dig, nogen der har en fortid i miljøet, måske oven købet fra det, det samme øh, geografiske område, den samme bydel, som de, de unge drenge kender, og måske har set op til, og han var vel nok sej en gang og sådan noget, at det har en større effekt, når sådan en mand kommer og siger, jeg har lagt det bag mig, osv. Så, så, så, så, så jeg har jo altid sagt, at det vigtigste værktøj, vi som samfund kan bruge, øh, det, er, det er det, der hedder relations Altså hvis jeg kan stille mig foran et barn, og han fortæller mig om sine problemer, øh, at barnet så kan øh, få tro på, at jeg kan forstå ham, selvom der kan stå rigtig mange dygtige øh, medarbejdere og, og, og for faktisk forstå, hvad det her bare mener. Men barnet føler ikke, at den her voksne person forstår dem, men så står der sådan en som mig, som de har set på gaden før i tiden, som har valgt et andet liv. Øh, der vil barnet relatere meget bedre til mig, og derfor vil det åbne sig meget bedre til mig. Men, men altså det her, det, det skriver sig jo ind i en lang række af eksempler på øh, tidligere bandekriminelle, som har skulle være mennesker, eller som har skulle øh, være klubmedarbejder, eller alt muligt andet, som så alligevel har vist sig at være kriminelle i en eller anden forstand, eller øh, som, som der også har været meget store, eller flere eksempler på det her med, at, at mange af dem faktisk bruger de unge til at begå kriminalitet sammen. Altså, det, det her, det er, jo, det er jo ikke noget nyt, og, og jeg må bare sige, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at... Øhm jeg tror ikke nødvendigvis, at det gør en forskel, om man selv har været. Altså det der med, at man skal være tidlig, så altså kan man forstå hinanden. og sådan noget. Altså, Jeg siger ikke, det diskvalificerer, men jeg siger, at det det er ikke en kvalifikation i sig selv, at man har været tidligere. Nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, at det desværre bare sådan børnene kigger på en. Ja, Men det, det jeg synes er det største problem med det her, og det ved jeg netop, det er også noget, vi to vi har diskuteret tidligere. Det er det der med, at øh, det ligner jo lidt sådan en slags afpresning, eller så man køber sig til noget sikkerhed i de her øh, områder. Altså, der der er eksempler på nogle. Nettobutikker eller hvad det var, hvor at, øh, der var ballade, og der blev øh, stjålet hele tiden, og der kom nogle unge og raserede de her butikker, og så fyrede man de almindelige ansatte, og ansatte af nogle, øh, måske nogle familiemedlemmer til nogle af de her rødder, eller nogle af dem selv, ikke? Og så lige pludselig, så er det en historie, at nu bliver der ikke lavet ballade i den her butik mere. Og ja, måske... det er det, jeg skal lige forstå, hvad du mener. Altså, hvem, hvem afpresser hvem? Altså, at, Jamen, der... at, at, at når en boligforening hyrer nogle af de her typer... At, ja, at, at så, altså, køber så, så køber sikkerhed. de så til noget, noget sikkerhed og noget tryghed, øh, hvis, hvis man ansætter nogle af de her kriminelle, fordi altså, ja, det kan godt være, at øh, man, man så slipper for, for problemerne, fordi det hele ikke bliver smadret, men, men det, er jo sådan noget, det er jo som at øh, pisse i bukserne for at holde varmen, altså, det er jo en, en uholdbar løsning. Men, men for at vende tilbage til den her sag med, med øh, den her bandemedlem, eller ikke bandemedlem, jeg ved ikke hvad han er. Det skal lige huske at siges, inden han røg ind og sidde, der havde han jo sagt, at han var ude af bandemiljøet, men alligevel blev han set på caféer sammen med bandemedlemmer. Og i mine øjne er det jo en dårlig rolle. Ja, men model, det er jo, jo det, altså det er jo, man er beskyttet af navneforbud, så vi kan ikke gå mere detaljeret ind i det, mm. men, men at, at han jo faktisk har øh, også udtalt sig flere steder om, at, at, hva, hvad man kunne gøre ved bandeproblematikken, og hvordan det var i det her boligkvarter, og nu, nu gik det hele meget bedre. Men sådan en lille smule tilbageholdende med at sige helt firkantet, jeg har ikke længere kontakt med banden. Og det er det, jeg mener. Enten er man eller også er man i sådan et exit-program, som det, du har været igennem. Der er, om man så må sige, diplomet jo til sidst, at du bliver strøget af den officielle politiets liste over banderelaterede personer, så du kan sige, jeg står ikke på den liste, jeg har ikke banderelation. Lige Men det præcis. kræver jo også, at du holder dig væk fra din gamle... Men det var om del af kontrakten. Ja. Du må ikke blive set sammen med nogen, ellers så røg du ud af kontrakten. Ja. Så skal vi måske lige huske at sige, at når du en eller anden gang i fremtiden skal ud og arbejde med de her ting, så vil du jo også have taget din pædagoguddannelse. så Jeg skal ikke se som en ekspandemælle, men jeg skal se som en udlært pædagog, der står foran dit hjemme. Fantastisk. Det glæder vi os til. Hvordan er det gået med eksamenerne? Er du færdig for det her semester? Jeg har en sidste her på onsdag, så har jeg sommerferie. Okay, så krydsede vi fingre. Det var Politiradio for i dag. Og som Dan Bjørgård lige har mindet mig om, så glemmer vi nogle gange at sige, at man selvfølgelig godt kan skrive til os på vores mailadresse den finder man på Radio 247s hjemmeside under politiradio. Der kan man også finde gamle programmer hvis man skulle have lyst til at høre os igen. Og ellers så er vi som altid tilbage igen om en uge. Tak for nu. Du lytter til Radio 247.